سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Zahvaljujem Allahu Subhanahu Wa Ta'ala na svim blagodatima, posebna zahvala pripada gospodaru nebesa i zemlje na blagodati Islama i neka i slavljen uzvišeni Allah Đelešanuhu koji nas je učinio sedvenicima Muhammeda Aleyhi Salatu vesselam, koji nas je učinio borcima za Allahu Đelešanuhu vjeru. Allahu Subhanahu Wa Ta'ala molimo da nas učvrsti na tom putu sve dok nam ne dođe smrt. Čovjek u životu na ovom svijetu neminovno se mora susretati sa različitim iskušenjima i ta iskušenja nikog od nas ne mogu definitivno zaobići. Svaki pojedinac od dolaska na ovaj svijet pa sve do svoje smrti najlazi na različite vrste iskušenja. Neko se sa iskušenjima jednostavnije i lakše nosi, a neko ta iskušenja teško prevrođava, teško se, teško iznalazi rješenja za njih, a nekim ljudima ta ti problemi ili ta iskušenja na koja nađu znaju doći i glavi zbog toga što se ne znaju ispravljeno odnositi prema e, nastavnim problemima koji su jednostavno sastavni dio ljudskog života. S obzirom da nikog od nas ta iskušenja u životu na svijetu ne mogu mimojići, odlučio sam da govorim na ovu temu, nadajući se da će svaki pojedinac od nas naći nešto za sebe, naći nešto za svoj život, kako bi uljepšali život na ovom svijetu, jer vjernik na ovom svijetu treba da proživi lijep i ugodan život. Sve je to moguće učiniti ukoliko čovjek istinski i ispravno spozna uzvišenog Allaha Čaldešanohu, jer će na takav način uživati primjenjujući šarijatske propise u životu. On će na takav način ukrasiti svoj život i život svoje okolini ako bude ispravno svatio i spoznao Allahu tevareke ta'ala vjeru. Ali prije nego što počnem da govorim o nekim načinima rješenja određenih problema, podsjetit na određene vrste problema koji nas jednostavno ne mogu zaobići. Od tih problema s kojima se mi neminovno susrećemo jesu problemi recimo ženitbe judaje, jesu problemi načina ustrojstva porodici, jesu problemi eh, bračne prirodi, jesu problemi odgoja djeci, jesu problemi na relaciji čovjek njegov komšija, na relaciji čovjek i muslimani općenito, na relaciji čovjek i njegov brat povjeri, na relaciji musliman i nemusliman, na relaciji musliman-nemusliman kao komšija i musliman-nemusliman u nekom širem smislu. Tu su i problemi čovjek kao član društva ili kao klijent i problemi s bankom i problemi kao kupca sa prodavcom, problemi čovjeka kao pojedinca radnika, problemi poslodavca s radnikom i tako dalje. Sve ti problemi su problemi s kojima se ljudi neminovno susreću, neko u ovom, neko u onom obliku. Međutim, kako se čovjek nositi s takvim problemima? Kako prije svega na ispravan način sehatiti i poimati taj problem, ispravno se postaviti i ne pogriješiti prema Allahu subhanahu wa ta'ala? Nekad čovjek nije uzročnik problema u koji zapadne, ali vrlo lahko zato što je zapao u problem i on sam će napraviti problem ljudima koji ga okružuju. Pa tako na primjer ako čovjek neispravno shvati smisao postojanja čovjeka na ovom svijetu neće moći ispravno urediti svoj život jer prioriteti u njegovom životu neće biti poslagani na ispravan način. Recimo ako čovjek ne zna da je čovjek da je u osnovi stvoren da bi robova uzvišenom Allahu džellešanu. Šta će se desiti? on će kao prioritet u svome životu staviti sticanje i metka. Ako mu je prioritet u životu sticanje i metka, mnoge stvari u životu će povući kao posljedicu. Pa će recimo zbog velike težnje za sticanjem i metka kazati na relaciji rob i gospodar. Neće ispuniti obaveze prema Allahu Đalešanu. Zato što nije ispravno prioritete poslagao. Ako neispravno prioritete poslagao, zakazaće kao suprug prema suprozi ili kao supruga prema mužu, zato što je važnije da se zaradi dinar nego da se ispuni obaveza prema Allahođeru lešanu. Ako se ne ispravno prioriteti poslažu, onda će čovjeku biti važnije da, da gradi svoju političku karijeru ili da, da gradi svoju životnu karijeru nego da uredi svoju porodicu onako kako od njega traži njegov gospodar. I pogledajte, samo sa jednom pogreškom čovjek je sebi prouzrokovao desetine novih problema s kojima se treba nositi kroz život. I naravno da će teško naći rješenje za njih. Jer mora da rješava desetak problema odjednom, a ne može da ih podnese. Vjernik izlazi iz svoje kuće radi robovanja uzvišenom Allahu Đelešanu. I kad izlazi radi robovanja Allahu Đelešanu, opet izlazi u određeno vrijeme i vraća se u određeno vrijeme. Ali, nažalost, imamo takvih ružnih primjera izlaska iz kuće i vraćanja pred zoru od strane muža. A supruga pokrivena mu te hanđeba, boji sa Allaha sjedi u svojoj kući čeka svoga muža. I jednu noć, i drugu noć, i treću noć, i četvrtu noć, i petu noć, i tako noć, i za noć i u nedogledu. Kaže, pojavili mi se problemi u porodici. Supruga je postala ljubomorna. Subhanallah, zar jedan vjernik može zapostaviti porodicu na ovakav način? Vjernik ovakvu porodicu ne zapostavlja. Nećemo naći u praksi Azhaba radijallahu ta'ala nohom ovakva ponašanje. Nećemo naći. Zato je naša obaveza da sve ovo vratimo u granice onoga što od nas traži naša vjera i da pazimo na svoje ponašanje i da naravno drugima sugeršemo vjera pravo islamsko ponašanje, islamski bonton, kako bismo popravili stanje unutar porodica unutar porodica i kako bismo prvenstveno pozitivno uticali na uređenje svoje vlastite porodice. Svako od nas može doprinijeti boljem stanju i zapamtite, ovo je način da se to popravi. Svi oni koji budu mislili da mogu te probleme riješiti raspravama, svađama, nabrajanjima, govorom ono ti si obavezan ovu ili ti si obavezna ovu, Moje pravo je ovako, a tvoje pravo je ovako. Ovime se samo produbljuje kriza. Ali vjernik koji se istinski posvetio robovanju uzvišanom Allahu Đelešanu, on prvenstveno misli o svome ponašanju. Navest ću vam primjer jedne jednog našeg brata i sestri. Naime, muž je savjetovao svoju suprugu stalno da se boji Allaha Đelešanu. Uvijek joj je govorio, boji se Allaha Đelešanu i nemoj se tako ponašati. A ona nije bila poslušna svome muža. Izuzetno arogantno se ponašala prema njemu. Bila mu je neposlušna. A on bi je vidio kako je neposlušna i nepokorna i kako griješi prema Allahu subhanahu wa ta'ala govorio bi joj, nemoj se tako ponašati boj se Allaha subhanahu wa ta'ala. Bio bogobojazan čovjek i savjetovao istinski svoju suprugu. Ona je tako živila iz dana u dan sad dok nije došao trenutak rastanka. Njen muž je preselio na ahiret A ona je još uvijek bila onakva kakva je bila sa ponašanjem svojim. Još uvijek je bila neposlušna i nepokorna. Ali kada je spustila svoga muža u zemlju, kada ga je ispratila, onda je vidjela koga je izgubila. Pa je kasnije u odgoju svoje djece pokušala da to sve nadomijesti. Allahu uzvišenom se iskreno pokajala i kaže, ona je pripovjeda u priču, pa kaže Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala Njegove riječi su danas ostavile traga na mene. Kad je otiče od ovoga svijeta, njegova iskrena riječ danas je došla do njenog srca. Danas je, on, danas je ona to poslušala i promijenila svoj život i vodi brigu o njihovoj djeci. Na im sa Allah subhanahu wa ta'ala smiluje oboma, a ona je kas je naravno puno činila dobu za njega i mola Allah za nešanu da je oprosti njenu neposlušnost prema njemu. On nije klonuo duhom, činio je dobročinjstvo svojoj porodici. Pa su njegove riječi ostavile traga na nju, pa makar i nakon određenog vremenskog perioda. Dakle, u uređene bračne zajednice mora biti zasnovano na ispravnim šariatskim normama i kada god se zakaže u nekoj od šariatskih normi, moramo znati da se problemi moraju pojaviti. Kada se zapostave prava i obaveze, onda se, onda se pojavljuju i probleme. Stupajući u bračnu zajednicu, mi moramo graditi odnose sa našom rodbinom, jel' tako? Moramo graditi odnose sa rodbinom svoje supruge. Tu se pojavljuju problemi druge vrste. Muž neće da poštuje punca i punicu, neće da poštuje šure i svastike, a ona ne može da devera stari namještaju u kući ne može da devera svekra i svekrvu, ne može da devera djeverove u blizini i stalno muža odvraća od njegove porodice i pojavili se problemi. kako se neće pojaviti problemi? Kako čovjek misli odvojiti nekoga od njegove porodice i da se problemi ne pojavi? Kako čovjek misli odvojiti dijete od njegove majke i da se problemi ne pojavi? Za neko može očekivati blagoslov od Allaha Čelešanuhu? Odvajajući dijete od njegove majke i od njegovog oca. Absurdno. Absurdno. Zar je moguće da uzmemo dijete od tri mjeseca, da iščupamo iz naručja majci da ga odnesemo? I da kažemo ne, ne, nije njemu dobro kod tebe, njemu je dobro kod mene. Bili smo mi zaslužili blagoslov za to. Svi ljudi koji bi nas svidjeli sa strane rekli bi vrati dijete majice. Najbolje mu je kod majke. Kako supruga može pomisliti na tu? Da odvoji svoga muža od njegovih roditelja. Pa je majka ona? Sutra je možda majka, ali kako misli odvojiti dijete od njegovih roditelja i odvratiti od njegovih roditelja i očekivati i očekivati berićati uspjev. Subhanallah, hajirli supruga podstiče svoga muža na dobročinstvo prema svojim rediteljima. Podstiče ga na dobročinstvo i da ne smije zakazati, tako muž podstiče svoju suprugu na dobročinstvo prema njenim roditeljima. I tu se mora graditi međusobno upoštivanje. Zbog ovih problema, zbog neuređenosti ovih odnosa, ljudi se susreću sa brojnim problemima kasnije koje ne mogu da iznesu. Pojavio se problem nasljeca, pojavio se problem sa braćom, sa sestrama, sa komšilukom. Pojavile su se bespotrebne priče, ogovaranja, potvaranja, izmišljanja i tome slično kao rezultat nepoštivanja roditelja i nepoštivanja Tazbini. Ovdje, dakle, se moramo opet vratiti na šariatske norme i znati da moramo poštovati kako svoje, tako i tuđe roditelje, tako i roditelje svojih supružnika i da moramo graditi dobre relacije kako sa svojom rodbinom, tako i sa tazbinom. Jer to je to je način da živimo lijep i ugodan život. Neko će kazati pa imamo mi u našoj rodbini i ih koji nas ne voli. Ne voli nas zato što mi klanjamo nama, zato što mi robujemo Allah subhanahu wa ta'ala. Kao da smo mi prvi koji u svojoj porodici imaju nekoga ko ne robuje Allah subhanahu Subhanallah, Rasulullah Aleyhi salatu vas salam svoga amidžu Amidžu svoga Koji ga je podizao, štitio, branio A nije robao Allahu subhanahu ta'ala Kako je uredio odnose prema njemu Allahu poslanika Aleyhi salatu vas salam Mamo način modus Kako da to uradi Možda naš lijepo ponašanje Lijep moral, bude uzrokom Bude uzrokom da se nečija vjera promijeni. To jest da se neko prihvati Allahove i tebareke ta'ala vjeri. Ali ljepota našeg morala, našeg ponašanja, našeg odnosa prema našoj rodbini može biti uzrokom da se to stanje u našoj rodbini i promijeni. U životu na ovom svijetu susrećemo se i sa problemima međuljudskih odnosa. Mi imamo komšije, nije pored komšija dakle imamo muslimane općenito imamo nemuslimane u komšiluku imamo muslimane i nemuslimane, imamo rodbinu i one koji nam nisu rodbina. prema svima njima moramo urediti odnose onako kako to od nas traži naš gospodar kod nas musliman rođak ima Tri prava. Prvo što je musliman, drugo što nam je rodbina i treće što nam je komšija. Tri prava ima. I zamislite čovjeka koji prekine odnose sa svojim rođakom komšijom. Tri, tri obaveze koje je ima imao nije prekinuo. Tri obaveze. Komšija, rođak i musliman. On ima pravo ko tebe a ti nisi ispunio svoju obavezu prema njevu. Pa imaš onoga ko je musliman i ko je komšija, on ima dva prava. Komšiluka i zato što je musliman. Pravo islama. I imate nemuslimana koji ima pravo kod vas, a to je pravo komšiluka. Ma ne nemuslimani, ma šta? Rasul sallallahu alaihi wa sallam odlazi u posjetu jevreju Komši. Musliman svojim moralom poziva ljude u Allahov želešanu u vjeru. Svojim lijepim ponašanjem, lijepim govorom, lijepim obhođenjem, ispunjavanjem svojih obaveza prema drugima. Vi ćete biti primjer da se neko prihvati Allahove i te bareke vjeri. Koliko je sličnih ovakvih primjera sitnih gesta bilo uzrokom da ljudi promijenu, promijenu svoje ponašanje. Navest vam primjer jednog mog školskog kolege. Pričao nam je to 96. na 97. godini. 97. godine na jednom putovanju iz Medine za Meku. Jedno putovanje na umr Kao studenti imali smo organizovanu Umru, pa smo išli. I dok smo putovali tih 450 kilometara, Znali su izići studenti pa ispričati neke interesantne događaja iz svoga života. Pa jedan naš brat iz Sjedinjenih američkih država izišao i počeo je pričati priču svoga pokajanja i svoje teubi. Vite šta je ponašanje jednog čovjeka može učiniti, učiniti u promjeni okolini. Pošto je bio na fakultetu slušajući predavanja, dolazio je na predavanje, kaže jedan profesor koji je imao, imao je blistavo i nurli lice. Lice, musliman, čehra muslimana je blistava. Bije nur iz nje. I počeo se raspitivati, kako ja mogu imati facu kao što ima na moj profesor. Facu. Kako ja mogu imati blistavu, nurli lice? Pa se raspitivalo kod studenta. A ko je taj profesor, šta radi on? Čime se on bavi, kako je to postigao itd. i tako dalje? I najđe jednog studenta koji mu kaže... Takvo lice mogu imati samo muslimani. On je musliman, kaže, takvo lice mogu imati samo muslimani. I on pripovjeda i kaže, godinu dana sam tražio porodicu koja bi me podučila propisima islama da prihvatim islam. I nakon godinu dana sam našao jednu porodicu koja da me podučila nekim stvarima iz islama, osnovama iz islama, pa sam prihvatio islam i došao je u Medinu, tad smo bili na jeziku. Ne znam, bio je koji prvi drugi mustava, tek je bio prvi drugi stepen na jeziku. Kaže nama, sad kaže kad me moj otac pratio na aerodromu i on je posvjedočio da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allaha robit njegov poslanik. Ponašanje je samo jednog čovjek. To je ponašanje muslimana. Vedite što je, jedan musliman može učiniti. Le'ajjahdi Allahu bikaradjulan vahiden, hayrul leke min hamuril na'am. Da Allah uputi čovjeka, jednog čovjeka tvojim sebebom bolje ti je od crvenih skupocijenih dejona. Dakle, naše ponašanje, naš moral može biti uzrokom da promijenimo stanje u nekoj porodici. I nemojte nikad kazati mi to ne možemo. Nemojte to nikada govoriti. I ne recite, taj i taj čovjek neće. Nikada to ne recite. Šta su govorili za Omera radi Allahu talanu? Prije bi očekivali da će Hataba u Magarac primatiti islam nego Omeru. Pa Omer prihvati islam i posta drugi najvrijedniji čovjek u ovom ummetu nakon Allahova poslanika, aleyhi salatu veselam. Te ljudi koje mi danas gledamo, možda danas ne vole islam, ali sutra će biti veoma dobri muslimani. Ali naša, naše ponašanje može biti ključ da otključamo nečije srce i da se neko posveti robovanju uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ana. Dakle... Naše komšije koji su nemuslimani, naše komšije koji su muslimani, naše komšije koji su muslimani i naši rođaci, svi oni imaju prava, prava kod nas i mi mite svoje obaveze prema njima trebamo ispuniti, ne smijemo zakazati. Naše zakazivanje u ispunjavanju tih obaveza ide nama na štetu. Pa znate da ćemo biti pitani zato. to? Pa znate da je poslanik Alejih salatu selam rekao za komšiju, Da mu je Džibril, a.s. toliko uporučivao komšiju, kaže, pomislio sam da će naslijediti čovjeka. Da će komšija naslijedivati svoga komšija. Toliko pravo ima. A danas ne govori s prvim komšijom. Ne mogu ga, kaže, deverat. Težak mi je, naporan mi je. Uvrijedio me, poprijeko me pogleda, Ustao je nevoran, nešto je rekao. Čuo sam da je nešto pričao o meni. Znate što nekako srce teško podnosi? Teško podnosi komšiju. Ne može da podnese svoga komšiju. A zar ne možeš naći opravdanje svome bratu u islamu? Zar ne možeš naći opravdanje svome komšiji pa da ti budeš bolji od njega? Ne moj se spuštati uvijek na njegove grane, na njegov stepen i pokušavati da budeš poput njega. Budi bolji. Uvijek nastojimo biti bolji od drugih. To će nas uvijek nositi ka činjenju, ka činjenju dobra. Spomenut još dvije stvari, ukratko, inšallahu teala, i time ćemo je završiti. Problemi na relaciji učenik-učitelj. I tu se uvijek pojavljuju probleme. Pošaljemo djete u školu, pojavljuju se probleme. Pošaljemo djete na fakultet, pojavljuju se probleme. Oni koji rade u prosvjeti, susreću se s problemima od strane djece, i tako dalje. Uvijek se pojavljuju problemi na relaciji učitelj-učenik. Naučimo jedno životno pravilo. Onaj ko bude poštovao svoga učitelja, imat će beričeta u sticanju znanja. A onaj ko ne bude poštovao svoga učitelja, neće se moći od njega ukoristiti kao što se treba okoristiti. Ljudi ostavljaju znanje zbog tog što ima nehornog učitelja. Jaže, pogledamo učitelj poprijeko. Neće više ići kod njega slišati. Nije to meni više vrijedno. Onaj ko te nečemu u životu naučio, jedno iz stvari do te naučio, zaslužuje da mu budeš sluga sve do smrti. Jer te je naučio nečemu što te približava uzvišenom Allahođem dešanu. Na tome čovjek treba biti zahvalan i treba znati, cijeniti i poštovati svoje učitelje, jer od toga ćemo imati velike koristi. Ispomenuo sam još problem relacije klijent i banka, nešto što je preplavilo savremeno društvo, problem koji je urušio mnoge porodice, problem koji je mnoge ljude odveo na vješala, problem koji je mnoge ljude odveo u kabur. Otišli su ljudi u banku da podignu kredit, da srede svoj stan, da kupe novo auto, da naprave garažu za svoj automobil, da podignu da podignu sebi sprat, da kupe kuću, da kupe stan, da kupe djetetu stan u Sarajevu, u Banjaluci, Luci, ovdje ili ondje, kako bi sebi pod navodnim znacima olakšali. I naravno, nakon što ne budu mogli da vraćaju sve kamate koje trebaju da vrate i sva dogovanja koja trebaju da ispune, zapadaju u krizu iz koje teško mogu naći izlaz. Subhanallah. Kada bi človjek samo poslušao savjet svoga gospodara i malo na tom ajetu zastao, bilo bi mu potpunosti jasno gdje je rješenje za ovakav problem pa zar čovjek neće shvatiti da mu njegov gospodar želi dobro, pa naš gospodar kaže jemha kullahu ribava jurbis fadaqat Allah uništava kamatu a napređuje milostinju kažu mu Fesiri Allah uzvišani će uništiti i metak čovjeku koji se bavi kamatom ili će mu uništiti beričatu njegovoj imovini U svakom pogledu on je gubitnik. I ako ima imovinu, nema birićata u njoj. A ako nema imovine, dakle, ako mu Allah želešanu uništi imovinu, onda je zapao još gori problem. I vidite, ljude koji su bili optimistični, pa možemo... Mlađi čovjek koji ima 35 godina, taman ima vremena 20 godina da vraća kredit i to je to. Diže kredit na 20 godina. Kamata je kobna bila po mnoge ljude... A onaj ko poštoje šarijatske norme, Allah će mu dati izlaz iz teškog stanja, pomoći će ga, pomoći će ga i inšallahu ta'ara uspjet će u životu. Ne zaboravite, naš gospodar nam je zabranio uzimanje kamate, a dozvolio nam jako smo u nuždi i potrebi da uzmemo zekat i sadaku. Zamislite, dozvoljeno muslimanu da uzme sadaku ako je u potrebi. Dozvolio mu je da uzme zekat ako je nužda, potreba, prezadužen, ima neku životnu potrebu, dopao u teško stanje, zna se ko su oni koji mogu da uzmu zekat. Dakle, osam kategorija koje Allah spominje u kuranskom ajetu. Ali nam nije u takvim stanjima dozvolio da uzmemo kredit i da se bavimo kamatu. I kad čovjek pošte šariatske norme, Allah uzvišen će mu dati, dati beričata u njegovom životu, dati beričeta u njegovom zdravlju, dati beričeta u uređenju životnih prilika i Allaha subhanahu wa ta ta'ala molimo da nas ojača u našem životu, da nam da rješenje za eventualne probleme u kojima se nalazimo, da nas pomogne da te probleme prevaziđemo. iđemo. Nemojmo reći ne možemo ih prevazići, definitivno ih možemo prevazići, samo je potrebno da se u rješavanju tih problema vratimo granicama koje je Allah uzvišen i postavio. Nemojmo pokušavati krivicu, odnosno pogreške prebacivati na druge ljude, nego shvatimo da mi, pojedinačno, svako od nas, treba raditi na popravku svoga stanja, svoga odnosa prema Allahum subhanahu ta'ana i svoga odnosa prema ostalim ljudima. To je prioritetna zadaća svakog pojedinca. Dakle, jedan kratki rezime ovog našeg večerašnjeg druženja, da to ponesemo onako u kratkim crtama, Moramo shvatiti zašto postojimo, moramo znati da svoj život moramo urediti baš onako kako to od nas traži naš gospodar, jer kad god pogriješimo prema našem gospodaru, posljedice toga moramo osjetiti na sebi, na svome životu, na svojoj porodici i tako dalje. Urediti život onako kako od nas traži naš gospodar bez obaziranja na one koji žive oko nas, jer na takav način smanjićemo sve moguće probleme u našem životu i naravno tim ćemo zaslužiti Rahmet našeg gospodara. Allahe želešanuhu molim da nam svima grijehe naše oprosti, da oprosti i roditeljima našim i svim muslimanima na dan obračuna. Gospodaru naš, sastavi nas uđanatul firdausa onako kako se nasastavio na ovom Mubareg skupu. Gospodaru naš, ne dozvoli da bilo ko od onih koji su prisutni na ovom Mubareg skupu na sudnjem danu bude u skupini nesretnika. Gospodaru naš, oprosti nam svima, smiluj nam se, jer mi smo tvoji ربابي који погреше опрости нам грехе наше и оведи нас у џеннет са посланицима, دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نفس الله سبحانه وتعالى награди нас. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله